Când a trecut anul acesta, sau anul 2015? Cum a trecut așa de repede? Parcă astăzi este luni, acum este duminică, săptămânile trec și toate trec și, într-un fel, suntem surprinși de această trecere a timpului, cu atât mai mult cu cât, în ultima perioadă, avem senzația, majoritatea dintre noi, că timpul trece mai repede. Cineva spunea că este asemenea, e adubărat, aceasta aceasta poate fi o simplă speculație. Ați văzut că nisipul din clepsidră, când se împuținează, începe să curgă mai repede. Și acel părinte se întreba, nu cumva nisipul din clepsidră s-a împuținat și curge mai repede? Fizicienii vor putea să dea o explicație acestei treceri vertiginoase a timpului. Singurul lucru pe care noi trebuie să-l avem în vedere este, de fapt, încotro se îndreaptă timpul vieții noastre, cu atât mai mult cu cât unii dintre noi constatăm că mai ieri eram tineri, iar astăzi ne trezim la o vârstă pe care noi o consideram când eram copii. Ei, când auzeai de cineva la 50 ceva de ani, 60, spunea, este bătrân. Și când tu ajungi, parcă nu-ți vine să crezi. Când a trecut timpul? Este așadar, aici, în ființa omului, se dă o luptă între ceea ce este efemer și ceea ce este veșnic. Sigur că fiecare dintre noi căutăm să, într-un fel anume, să depășim această frică de moarte. Ne este frică de moarte, de ce? Pentru că moartea este nefirească. Și pentru că, din perspectiva aceasta cronologică, timpul este obsedant când trece repede. Și uneori avem și spunem cu poetul Doamne, oprește ceasornicul acesta cu care ne măsori trecerea. Pentru că, așa cum spune poetul, senzația este aceasta. Cu mâine zilele îți adaugi, cu ieri viața ta o scazi, dar aceasta este perspectiva și ai cu toate astea în față de-a ziua cea de azi. Așadar, noi suntem într-un într război cu un timp care devine timp al morții. Timp al morții, deci cu fiecare zi care trece, mai ales într-o anumită perioadă a vieții noastre, ne apropiem de moarte. Aceasta este senzația, și în același timp aceasta este frica, mai ales la o anumită vârstă. Stăteam de vorbă cu tatăl meu, care în februarie va împlini 90 de ani și zice, tată, aștept trenul. Trenul care este, de fapt, trenul trecerii. Și aici este marea luptă în ființa noastră lăuntrică și această luptă, din păcate, uneori, este dusă într-un registru fals. Spune un Sfânt Părinte al Bisericii. Moartea este absurdă în fiecare manifestare a ei în persoana umană. Este negația și sfidarea însăși a întregului univers de dorințe și de iubiri. Moartea este absurdă, este masca monstruoasă a egoismului, pusă silnic pe fața unei ființe iubitoare și iubitoare de comuniune. Oricât de vremenici am devenit, datorită stricăciunii și, ego și egoismului nostru, toată energia noastră este angrenată într-un uriaș război de uzură, spune Părintele, împotriva morții credința ca putere în cele viitoare, hrănirea ca amânarea morții, înmulțirea ca perpetuarea ființei umane prin ceilalți, cultura ca supremă a înămuririi care zace în noi, căutarea frumuseții ca semn al prezenței în noi a lui Dumnezeu, a celui desăvârșit, organizarea în familie și societăți ca icoane ale Bisericii Cerești sau împărăție, Cerești și Netrecătoare, toate acestea arată efortul uriaș al umanității pentru a anula, fie și vremelnic, amenințarea a morții. Așadar, este și omenirea vrea să se înveșnicească. Omenirea vrea să se înveșnicească, vrea să depășească timpul. Această semnificație a cronologiei în care vorbim despre anul vechi și despre anul nou. În care anul nou este aruncat la coșul istoriei și avem în tradițiile noastre populare această tendință de a arunca, așa cum spune Crangă, din Înțelepciunea cele, bun, cele rele să se spele, cele bune să se adune. Cele rele din anul care a trecut să se spele să fie aruncate într-un coș al istoriei și să nu mai să niciodată la suprafață și apoi să se înnoiască ființa și viața noastră într-un timp nou. Și timpul acesta nou pe care toți îl dorim și de aceea la cumpăna dintre ani ne urăm la mulți ani, însă așa cum ne arată și părintele Stăniloae și alți părinți. Nu este importantă cantitatea anilor, adică în sumarea anilor, că sunt 90 sau 100, pentru că pot fi ani chinuiți. De aceea spuneam și altă dată că francezii au bonanet, adică an bun și anii buni. Deci este importantă calitatea vieții și calitatea timpului în care trăim. În ceea ce privește însă, vremurile pe care le trăim, cum spune cronicarul, zice, nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vrem. Deci vremile, sau vremurile, cum vrem să spunem, sunt suportate de noi. Totul este ca noi să le depășim. Însă, așa cum am văzut, din viața pe care am trăit-o fiecare dintre noi, care cronologic poate fi mai tânără, mai învechită și așa mai departe, viața, vedem că ne-a oferit în viața noastră, am constatat că vremurile nu au fost niciodată prea ideale. Am așteptat să se dărâme un regim. Am intrat în alte regimuri. Am așteptat să se dărâme o utopie, o ideologie utopică am intrat într-o altă ideologie utopică și așa mai departe. Asistăm și noi, din păcate, privim prea mult la spectacolul vremilor. Privim prea mult la spectacolul acestei lumi, uitând că și așteptăm și avem prognoze că în 2050, să zicem, nu? Când noi vom fi în viața de dincolo, probabil că va fi mai bine. Nu va fi niciodată mai bine. De ce? Pentru că omul nu poate să se înveșnicească pe pământ. Și atunci, chemarea lui Dumnezeu, după ce omul cade în păcat, după ce omul crede că poate să fie măsura propriei sale vieți. Știți că exista în Antichitate un proverb care spunea omul este măsura tuturor lucrurilor. E nu omul este măsura tuturor lucrurilor, pentru că nu omul le-a creat pe toate acestea și, din păcate, vedem că chiar și prin mijloacele tehnologice, prin tot ceea ce omul a confecționat în aceste legi care deja există, din păcate omul produce dezechilibru. Transformă energiile universale, le transformă în instrumente de ucidere în masă. Avem când descoperă forța, să zicem, nucleară, o transformă într-o armă teribilă de ucidere. Și așa mai departe. Deci iată că omul trebuie să-și găsească în vremea pe care o trăiește, să-și găsească un rost care este rostul veșnic al său. Adică să nu cadă în ceea ce, din păcate, foarte mulți dintre noi cădem, în supraviețuire. Atunci când ni se pare și suntem obsedați că vom crăpa de foame, că pur și simplu uh, nu mai putem, că suntem înnecați în veacul acesta. Aceasta este o obsesie și este o obsesie vicleană pe care cel viclean o inoculează și mai ales căderea omului într-o supraviețuire. Majoritatea dintre noi ne lamentăm spunând că din cauza serviciului, din cauza muncii cotidiene, nu avem timp nici să trăim, nu avem timp să ne rugăm, nu avem timp nici să, în marile sărbători, să mergem la Sfânta Liturghie și să trăim și să gustăm din ceea ce Psalmistul spune, gustați și vedeți că bun este Domnul. Așadar, căderea noastră în aceast, acest malaxor social care ne transformă în simple instrumente care de dimineață și până seara largă, care se trezesc la un moment dat într-o societate care este societate consumistă și care evaluează pe om nu după criteriul valorii sale ontologice, adică ce este omul în ființa sa lăuntrică și fiecare om în ființa sa untrică este unic și repetabil și are o valoare absolută în fața lui Dumnezeu. Nu. Omul este evaluat doar atât. De la de vârstă, el devine uneori, într-o societate de consum, devine, iertați-mi expresia, expirată. Este expirat și avem acum tot felul de teorii din acestea foarte deștepte ale noi civilizații fără cultura vieții. Pentru că și avem acum, spre exemplu, e o tanasiere asistată în, așa zisele, state civilizate în care sunt bătrâni care fac propaganda aceasta, ei se jertfesc pentru întreaga comunitate pentru că nu e așa. Noi care suntem un fel de mecanism biologic, la un moment dat... Când mecanismul acesta biologic nu mai funcționează cum trebuie, atunci trebuie să îl aruncăm la fiare veche, adică în coșul istoriei. Și devine și el, fără îndoială, un cadavru care poate fi incinerat, care poate fi aruncat în uh, acest val al timpului. Iubitii mei, viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin creație este mai mult decât un trai efemer. Este mai mult decât mâncare și băutură, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Este mai mult decât supraviețuire cotidiană. Viața este cea mai mare taină care ține de ființa omenească, de ființa omului, despre care, așa cum spunem, cum spuneam și aseară, Mântuitorului Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, ne descoperă cele mai mari bucurii. Faptul că prin Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, înnomenit, noi îl putem privi pe Dumnezeu în fața sa umană, în fața, în fața umană a Fiului Său, aceasta este cea mai mare întâlnire. Și ne arată că această condiție umană nu este nici efemeră, nu este nici animalică biologică, adică bea mănâncă după moarte, nicio o voluptate, nicio o plăcere, cum spuneau filozofii epicurei ci viața aceasta umană este de fapt o călătorie împreună cu Dumnezeu într-un timp care nu întâmplător este timpul vieții tale pământești în care tu vei dobândi sensul vieții. Sensul vieții veșnice pe care nu-l aștepți la sfârșitul vieții tale pe care nu-l aștepți la sfârșitul lumii, ci pe care începi să-l gusti încă din această viață. Încă din această clipă tu începi să guși ce? Veșnicia lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu, taina vieții și taina ființei tale. Și atunci înțelegi un lucru esențial, că noi nu avem viață de probă. Poate. Unii susțin că există reîncarnare, metempsivoza și așa mai departe. Este problema lor. Dar în această metempsihoză și reîncarnare, condiția umană, de fapt, n-are nicio valoare. Or Fiul lui Dumnezeu a arătat, din potrivă, condiția umană are o valoare profundă și dumnezeiască, întrucât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a cărui naștere tocmai am sărbătorit-o, a luat chip de om și a mers pe această în această condiție umană, de la zămislire, de la zămislire, naștere, creștere, cum am aflat în Sfânta Evanghelie de asta, ați văzut, în împrejur, după aceea, la vârsta de 12 ani, până la maturitate, apoi propovăduire, pătimire, jertfă, moarte pe cruce, înviere și înălțare. Condiția umană are așadar o valoare unică și irrepetabilă. Nu întâmplător ne naștem, spune Părintele Stăninoaie, minunat în cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurile concrete ale vieții, nu întâmplător ne naștem într-un anumit timp, într-un anumit spațiu și din anumit părinți. Nu noi ni alegem pe părinți, și Dumnezeu ne alege, dar în niciun caz Dumnezeu, când ne cheamă la viață, nu ne aruncă în brațele fatalității. Și din potrivă, timpul în care ne naștem este un timp mântuitor. Nu avem viața în care ne naștem, societatea, vremea în care ne naștem, este o vreme mântuitoare și trebuie să știm acest lucru esențial Că nu avem viață de probă. Viața aceasta în care trăim este viață mântuitoare. Timpul pe care îl trăim este timp mântuitor. Vremea pe care o trăim este vreme mântuitoare. Așadar, trebuie să înțelegem că în clipa de față, așa cum spune Părintele Stăniloae, noi trebuie să ne punem această întrebare esențială. Încotro. Unde ne îndreptăm, de fapt. Care este sensul vieții noastre? Care este scopul vieții noastre? Se îndreaptă viața noastră doar spre o moarte pe care nu o putem evita. O moarte definitivă care poate să survină peste o clipă, peste o zi, peste o săptămână, peste un an sau când Dumnezeu va rândui. Așadar, înnoirea trebuie să aibă loc aici înăuntrul nostru simțim de fapt, scopul veșnic pe care Dumnezeu l-a așezat în ființa și în viața fiecăruia dintre noi. Sesizând că existența noastră, ființa fiecăruia dintre noi, nu este deloc întâmplătoare. Ființa fiecăruia dintre noi, persoana unică a noastră, nu este deloc întâmplătoare. Ea este chemată de Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care dă fiecăruia dintre noi o noimă a vieții. Auziți. Viața care are un sens. Viața care are o noimă în timpul acesta pe care noi îl numim viață pământească. Condiția pe care Dumnezeu ne-o descoperă. Condiția umană pe care Dumnezeu ne-o descoperă în Sfânta Scriptură. De la creație până la apocalipsă, până la apariție, până la a doua venire este condiția aceasta de pelerin. Și spuneam altă dată, Pelerin. Nu poți să faci un turn Babel în care să te înveșnicezi, să te urci ca să scapi de potop. Nu poți să te așezi veșnic într-o lume care este o lume babilonică. Nu poți să te așezi, să te culcușești, cum spunea poetul Ioan Alexandru, nu poți să te curcușești veșnic în vremelnicie. Lucrul acesta îl vedem în mod clar, real, se întâmplă cu fiecare dintre noi. Nu putem. Timpul este cel care ne aduce aminte prin trecerea sa că și noi suntem trecători pe acest pământ. Dar condiția pe care ne descoperă Dumnezeu în Sfânta Scriptură este condiția de pelerin este condiția de călător pe acest pământ, este această condiție pe care și-o însușești de fiecare dată oamenii aleși al lui Dumnezeu. Și cum vă spuneam? Cu Avram. Avram când crede că se curcușește în pământul părinților săi, în neamul său, Dumnezeu îl scoate. Și spune, ieși din neamul tău, din casa tatălui tău, din pământul tău și vină în pământul pe care ți-l voi arăta eu. Țara Canaanului, țara Făgăduinței, atunci când îi arată bolta cerului și îi spune să numere stelele cerului, dacă le poate număra, trebuie să iasă din această condiție. Chiar dacă nu vrem uneori, vedem bolile, suferințele, încercările, sunt cele care ne scot din această reverie care uneori este iluzorie. Nu putem să ne așezăm veșnic în vremelnicii. Și atunci Dumnezeu îl scoate și îi spune, de fapt, viața ta. Trebuie să fie o continuă călătorie împreună cu Cel care te cheamă la viața, adică împreună cu Dumnezeu. El este Cel care dă noima vieții tale. El este Cel care dă timpului vieții tale sensul veșnic, pe care noi îl numim simplu mântuire. Adică împlinirea scopului pentru care Dumnezeu ne-a creat la viață. Și aici vorbim despre vocație esențială pe care fiecare dintre noi trebuie să ne descoperim, și vocația esențială a fiecăruia dintre noi este aceasta pe care o mărturisește profund, în rugăciune din Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, pe care am sărbătorit-o la această sărbătoare: omul după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Omul care este înzestrat cu noblețea Dumnezească și trebuie, prin efort, care este numit nevoință sau arceză, să-și o descopere această vocație în sine însuși. Să descopere că înainte de toate, de a fi om de succes, bedetă, de a fi funcționar, președinte și așa mai departe, el, vocația lui de bază, este aceea de om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu de animal biologic, nu de doar de zon politic, om de fiind omul animal social și așa mai departe, ci vorbim despre o, un salt ontologic al omului după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci timpul vieții noastre trebuie să devină o însoțire cu Dumnezeu. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel I Corinteni Au n-arătat Dumnezeu nebună în lumii acestea, că de vreme ce oamenii prin înțelepciunea lumii acesteia nu l-au descoperit pe Dumnezeu, le ales pe Dumnezeu pe cele smerite. Și așa cum spuneam și altă dată, Dumnezeu are putere. Este atoțitorul și este atotputernic. Dar ce face Dumnezeu cu această putere? Se golește pe sine, spune Sfântul Apostol Pavel, s-a smerit pe sine, s-a golit pe sine de putere, Ascultător făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și prin aceasta ne-a descoperit nouă o taină mare care este taina iubirii și a comuniunii. Pentru că lumea aceasta este rezultatul iubirii dumnezeiești. Pentru că ființa umană este iar creată după echipul și asemănarea lui Dumnezeu tot din iubire. Pentru că Unicitatea fiecăruia dintre noi nu este prilej de despărțire, prilej de egoism, prilej de distanțare, prilej de înălțare, de slavă, de șartă, prin care fiecare dintre noi vrem să ne situăm deasupra celorlalți, ci este prilej de comuniune. Nu este prilej de însingurare, de monotonie, ci este prilej de armonie. Ne cheamă Dumnezeu, prin nota noastră personală, unică, să devenim o bucurie unul pentru celălalt. Să devenim o bucurie, așa cum spune și Părintele Stăniloae, un dar să devenim unul pentru celălalt. Tocmai prin faptul că tu ai ceea ce eu nu am. Iar eu am, mie mi-a dorit Dumnezeu ceea ce nu ai tu și fiecare dintre noi avem nevoie unul de, de celălalt nu numai doar într-o întâlnire materială, consumistă, negustorească și așa mai departe. Vedem că astăzi toate aceste unități economice încearcă să-i întâlnească pe oameni într-un uh, scop doar economic. Inclusiv, timp building săptămânal sau știu eu la cât se face, se face, zice, ca să socializeze între ei, ca să dea mai mult randament randament economic și așa mai departe. Nu acesta este scopul. Scopul vieții noastre este comuniunea între noi și mai ales această comuniune care vine de la Bunul Dumnezeu. Pentru că puterea de a iubi pe celălalt iubiții mei nu este o putere care izvorăște numai din noi. Nu depinde numai de noi. Și depinde și de darul lui Dumnezeu. Așa cum viața este un dar al Lui Dumnezeu și când te căsătorești, la fel trebuie să rogi pe Dumnezeu să-ți dăruiască pe Cel în care se împlinește această vocație a ta de comuniune în familie, ca soții și soții. De asemenea, toți sunt chemați de Dumnezeu să devină un dar unul pentru celălalt. Așadar, ne cheamă Dumnezeu și călătorește împreună cu noi călătorește, cum spune Steinkart, este pe șantierul vieții fiecăruia dintre noi, prin Iisus Hristos, Fiul Său, este ca om al durerilor și cunoscător al suferinței, care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cum spune profetul Isaia la capitolul 53, El cunoaște cel mai bine și cel mai profund condiția umană pe care și-o asumă până la ultima picătură trecând prin această încercare care ne obsedează cu moartea premoarte călcând. Așadar, iubiții mei, timpul pe care noi îl avem, în care suntem chemați în viața aceasta pământească, este un timp al bucuriei, este un timp al înveșnicirii vieții, dar cu condiția ca el să nu fie cronologie. Ați văzut că în mitologia greacă, cronos ce face? Își devorează fi, Cronologia devorează. Și avem această pretenție a istoriei, dacă citim istoria profană, cu picanterii, cu războaie de 30 de ani, de 100 de ani, cu toate imperii care uh, se ridică și decad și așa mai departe, toată această istorie, este o istorie efemeră, prin care suflă acest vânt și aruncă acest praf al efemerului, al deșertăciunii. Al deșertăciunii unei istorii care, de fapt, nu adaugă nimic vieții mele lăuntrici. Ori timpul la care ne cheamă biserica este o așezare într-un timp al mântuirii. Ați văzut în Vechiul Testament când evreii au fost purtați din țara Egiptului, țara robiei, spre țara Cananului 40 de ani, fiind rotiți ca să le iasă din minte robia la moarte. Adică să leasă iasă din minte cădările cu carne din Egipt. să le iasă din minte starea de robe ai morții. Starea lor de sclavi, cum suntem și noi, din păcate, înregimentați fără să știm sau fără să vrem, fără să ne dăm seama, într-un malaxor care nu ne lasă nici să gândim asupra ființei noastre și asupra vieții noastre. Și atunci... Nu facem decât să ne lamentăm ce repede a trecut viața, că nu avem timp și așa mai departe. Ori, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise și îi scoate și călăuzește pe evrei în pustie ziua astfel de nor, noaptea în de foc, după aceea îi călăuzește prin tablele legii pe care le așează Moise în chivotul mărturiei, cu care călătorește și când se ridică norul de deasupra chivotului, pleacă și evrei în călătorie, când se așează și evreii se așează, până ajung în țara Canaanului, atunci când se întreabă fiii celor care au murit în pustie, dar noi ce să facem? Am ajuns în țara făgăduinței. Și atunci Dumnezeu le descoperă prin profeți? N-ați ajuns în țara făgăduinței. Țara făgăduinței nu este o țară pământească. Țara făgăduinței este o stare în care tu, prin părinții, prin și strămoșii tăi te așezi în veșnicia lui Dumnezeu. Țara făgăduinței este așezarea vieții tale pământești, aceasta vremelnică efemeră. Trebuie să o așezi. Trebuie să o întorci și să o așezi în veșnicia lui Dumnezeu. Și cum așezi în veșnicia lui Dumnezeu? Le spune, le spun profeții, tinerilor care erau deja în țara Canaanului. Ce le spune? Păi așezați-vă în istoria însoțirii lui Dumnezeu cu părinții voștri. Adică atunci când sărbați sărbătoarea Paștilor, să vă aduceți aminte cum Dumnezeu i-a scos pe părinții voștri cu mână tare. I-a scos din robia lui Faraon. I-a scos din această robie în care în, în născuții de parte bărbătească erau uciși. În care părinții voștri erau niște sclavi. I-a scos Dumnezeu cu mânătare, a trecut prin Marea Roșie și așezați-vă în această istorie a însoțirii lui Dumnezeu cu omul. Prin Paști, prin sărbătoarea corturilor în pustie. Pentru că părinții voștri în pustie au făcut acest exercițiu al ceea ce spune și psalmistul și Sfânta Scriptură că n-avem aici pe pământ ce? Cetate stătătoare. Adică suntem în corturi. Această peregrinare a Lui Dumnezeu, în care foarte interesant, vedeți, nu omul este subiectul călătoriei, nu poporul evreu este subiectul călătoriei, ci Dumnezeu este subiectul călătoriei, El călătorește cu omul pe pământ, călătorește cu fiecare dintre noi, până la cina de la Emaos, când știți, Luca și Cleopa călătoresc cu Mântuitorul Isus Hristos și nu-L cunosc. Dar când le dă Sfânta Împărtășaniele, frânge pâinea, atunci ochii lor se deschid spre viața veșnică. Și sărbătorile noastre, fiecare zi, vedeți, este închinată unia dintre spinți sau mai multor sfinți. Și de asemenea, marile noastre sărbători, ritmul acesta, această viață noastră creștină, ritmată de marile sărbători, nașterea Domnului, boboteaza, paștile apoi sărbători în cinstea Maicii Domnului de la naștere, intrarea în biserică, vestire și până la adormirea Maicii Domnului. Și toți Sfinții pe care noi avem în calendarul ortodox arată o istorie a mântuirii. Arată felul în care Dumnezeu așează viața noastră în comuniune cu cei care sunt în împărăția cea veșnică. Arată că Sfinții nu sunt doar niște personaje, cum este în Vasile cel Mare pe care îl prăzduim astăzi, niște personaje care au trecut, pur și simplu, și de care doar ne aducem aminte făcând comemorări. Timpul în care Dumnezeu, la care Dumnezeu ne cheamă, este un timp în care noi, creștinii, gustăm din marile evenimente mântuitoare. Gustăm din nașterea Domnului, din tăierea împrejură lui Iisus, din botezul Domnului Gustăm, din, iată, la sărbătoarea de astăzi, din viața Sfântului Vasile cel Mare, care pentru noi este un Sfânt care ne dăruiește iată, Sfânta Liturghie pe care am sărbucit-o astăzi, de o profunzime deosebită, care ne dăruiește de asemenea un, o teologie înaltă care ne învață cum să îi slujim pe ceilalți prin Vasiliada, acea cetate filantropică a Sfântului Vasile cel Mare, în care erau adunați toți bolnavii, toți tinerii care nu aveau căpătâi, toți copiii care erau părăsiți erau adunați în această Vasiliada, în această operă filantropică, în care Sfântul Vasile cel Mare este purtător de Dumnezeu, pentru că în momentul în care El îi îmbrățișa pe cei proși. fără teama că va fi contaminat, arată foarte clar că mai presus de toate este credința în puterea vindecătoare a Lui Dumnezeu. Deci noi ce facem în timpul acesta? În timpul acesta noi gustăm. Adică nu facem doar amintiri, dar avem doar modele. Pentru că Sfântul Vasile cel Mare, așa cum vom vedea cu molitvele sale, Sfântul Vasile cel Mare, ce este pentru noi? Este un mijlocitor, este Cel care ne lasă Sfânta Liturghie, este Cel care ne lasă rugăciunile sale. Și avem cei care se împărătășește foarte bine rugăciunile de împărtășanie ale Sfântului Vasile cel Mare. El este Cel care lasă regulile mari și regulile mici în monahism, care sunt barabile până astăzi este Cel care îmbrățișează întreaga viață a creștinului. Așadar, în timpul acesta creștin, liturgic, noi ajungem să gustăm din viața Sfântului, care nu este doar un nume de care ne aducem aminte, ci este prezent. A cărui icoană noi o sărutăm. A cărui icoană noi o îmbrățișăm și El ne îmbrățișează prin icoană. A cărui slujbă a vieții sale, devine doxologie, mai ales la această sărbătoare care este închinată la începutul anului nou. Începutul și care înseamnă și în prejur a Lui Isus. Iată, din credincioși, timpul la care ne cheamă Dumnezeu. Este timpul în care viața noastră, ființa noastră, timpul vieții noastre se așează în veșnicia Lui Dumnezeu se așează în evenimentele mântuitoare. Nu întâmplător, vedeți? Este foarte ușor să facem o interpretare și sunt de acord că putem face o interpretare folclorică a evenimentelor creștine, din viața creștinului, dar a gusta și a te împărtăși este un lucru esențial. Și ține, cum spune Părintele Stăninoaie, de dimensiunea mistică, tainică, a ființei și a vieții noastre. Nu oricine poate să se împărtășească. Nu oricine poate să pătrundă această mare taină De aceea, în această, la această mare sărbătoare, să rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, Cel care a venit la plinirea vremii, să plinească vremea vieții fiecăruia dintre noi ca ea să devină viață veșnică. Să devină gustare a vieții veșnice, să binecuvinteze Dumnezeu crugul anului acestuia, să binecuvinteze Dumnezeu viața fiecăruia dintre noi într-o împlinire care nu trebuie să fie numai o împlinire economică și așa mai departe, și trebuie să fie o împlinire duhovnicească. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, cu bucurie, cu sănătate într mulți ani. Amin.